Tizenharmadik fejezet. Amikor az ordibálás nem elég. A sárkány aludt, miközben a haditanács vitatkozott azon, mit tegyenek. Írok egy kemény hangú levelet brutál professzornak, jelentette ki termetes plépofa. Ebben a könyvből hiányzik egy jó adag szó arról, hogy mit kell tenni akkor, amikor az ordibálás nem elég.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 – Na, hablaty! – szólalt meg Primkó Mócsing. – Most akkor mi csináljunk? – Mert éppen hablatyot faggatod? – fortyant fel Takonypóc. – Csak nem a reménytelen esetet akarod megbízni azzal, hogy rángasson ki bennünket ebből a kalamajkából. Miatt napuktunk el? – Mindannyian! – A végső beavatási próbán! –